Okej, låt oss börja med den där frågan som låter lite som något en chef säger på en kickoff. Varför behöver vi egentligen en etisk kod? Alltså spontant kan man ju känna, hallå, vi har ju lagar, tjocka lagböcker, socialtjänstlagen, LVU, LVM. Paragrafer som är så långa att man hinner åldras medan man läser dem. Räcker inte det? Varför ska vi dessutom ha ett dokument som handlar om hur man bör tänka och känna och förhålla sig? Jo, därför att socialt arbete inte är ett sudoku. Det finns inga facit längst bak. Och framförallt, socialt arbete är makt. Mycket mer makt än man ibland vill erkänna. Inte ond superskurkmakt, men vardagsmakt. Den sortens makt som avgör om någon får hjälp eller inte. Om ett barn får stanna hemma, om en vuxen får en chans till eller om dörren stängs. Och när man har den typen av makt över andra människors liv, då räcker det inte att bara säga jag följde reglerna. För reglerna säger inte allt. De kan inte säga allt. De är skrivna för alla. Men socialt arbete handlar alltid om någon. En specifik person, ett barn, en förälder, en familj. Någon som ofta redan i underläge stressad, rädd, arg, trött eller helt slut på hopp. Och i mötet mellan system och människa uppstår alltid etiska frågor. Vare sig man vill eller inte. Det är här den etiska koden kliver in. Inte som en pekpinne utan mer som en ständig påminnelse. Hallå, du jobbar med människor. Glöm inte det. Den ska göra dig mer uppmärksam, inte mer lydig. Den ska få dig att stanna upp och tänka Vad gör mitt sätt att jobba med den här personen? Vad händer med deras värdighet? Med deras möjlighet att känna sig som subjekt i sitt eget liv och inte bara ett ärende med ett diarinummer. En viktig grej som texten verkligen trycker på är att etik inte konkurrerar med lag eller evidens. Det här är lätt att missförstå. Det är inte så att etik är någon mjuk, flummig grej som står i motsats till riktig kunskap. Tvärtom. Om det finns välgrundad evidens för att en viss insats faktiskt hjälper människor i en viss situation då är det ett etiskt krav att använda den. Att strunta i kunskap är inte snällt. Det är oansvarigt. Men, och det här är ett stort men, evidens kan aldrig tala om vad vi ska vilja uppnå. Den kan säga vad som funkar bäst för att nå ett visst mål men den kan inte välja målet åt oss. Ska fokus ligga på kontroll eller på stöd, på individens ansvar eller samhällets ansvar, på kortsiktig ordning eller långsiktig värdighet? Det där är inte forskningsfrågor. Det är värdefrågor. Etiska frågor. Och lagar då? Ja, lagar är också genomsyrade av etik, även om det inte alltid syns. Portalparagrafen i socialtjänstlagen till exempel, den är full av värderingar om människors lika värde, om solidaritet, om rätt till delaktighet men lagen kan inte fånga allt som handlar om bemötande, tonfall, respekt eller hur det känns att bli bedömd. Man kan följa lagen perfekt och ändå kränka en människa och man kan bryta mot lagens anda utan att formellt bryta mot en paragraf. Därför behövs en etisk kod som kompletterar, som fyller i mellanrummen. Som tar upp sånt man inte kan lagstifta om men som ändå är helt avgörande för hur socialt arbete upplevs från andra sidan skrivbordet. Sen finns det en annan dimension också- som handlar om socialarbetaren själv. För det här jobbet gör något med en. Om man dag efter dag möter människor i kris- fattigdom, missbruk, våld eller kaos- då finns det risker. Risken att bli avtrubbad. Cynisk. Att börja tänka i termer av sådana där människor. Att skydda sig själv genom att sluta känna. Den etiska koden är också ett skydd mot det. Ett sätt att säga- Nej, den här personen är inte ett problem. Hen är en människa med ett problem. Och här blir etik också en fråga om yrkesidentitet. Att vara socialarbetare är inte bara att utföra uppgifter- utan att representera en profession. En profession som samhället har gett stort förtroende- och stora befogenheter. Den etiska koden hjälper till att hålla ihop den identiteten. Den säger, oavsett var du jobbar- oavsett om du är ny eller erfaren- så finns det vissa värden som ska genomsyra det du gör. Det är också därför koden gäller alla som arbetar professionellt med socialt arbete, inte bara socionomer i kommunal verksamhet. Ideella organisationer, privata utförare, statliga myndigheter, samma etiska ansvar. För klienten spelar det ingen roll vem som är huvudman. Mötet är fortfarande ett möte mellan en människa i beroendeställning och en professionell med makt. Så om man ska koka ner hela det här avsnittet- till en känsla snarare än en definition- så är det här vad den etiska koden vill. Den vill göra dig långsammare i huvudet- men skarpare i blicken. Mindre reflexmässig, mer reflekterande. Den vill påminna dig om att socialt arbete- alltid är mer än metoder, budgetar och riktlinjer. Det är en värdebaserad praktik- vare sig man erkänner det eller inte. Och just därför är det bättre att prata öppet- om värden, makt och ansvar- än att låtsas som att man bara följer rutiner. Okej, okay, nu har vi alltså slagit fast att socialt arbete är värdebaserat, maktfullt och fullt av etiska fallgropar. Bra, då kommer nästa logiska fråga som människor inom socialt arbete har bråkat om i decennier, kanske århundraden. Vad är det egentligen vi håller på med? Vad är socialt arbete för något i praktiken? Är det att hjälpa människor att hjälpa sig själva? Är det att skydda dem från sig själva? Är det att stå och skrika på systemet och deras vägnar? Eller är det helt enkelt att se till att folk får det stöd de har rätt till? Punkt slut. Svaret är förstås ja. Allt detta. Samtidigt. I olika proportioner. Och det är exakt därför det här avsnittet finns. För att visa att socialt arbete inte är en grej, utan en hel buffé av roller, teman och identiteter som blandas på lite olika sätt beroende på var man jobbar, vem man möter och vilken tid vi råkar leva i. Internationellt finns det till och med en officiell definition framtagen av International Federation of Social Work som är så fullproppad med ambitioner att man nästan blir lite andfådd av att läsa den. Social förändring, social sammanhållning, skydd, stöd, empowerment mänskliga rättigheter, social rättvisa, respekt för mångfald det är som att någon sagt skriv ner allt som är gott i världen och kalla det socialt arbete. Och ja, det är lite pampigt. Men poängen är inte att någon enskild socialarbetare ska göra allt detta varje dag. Poängen är att professionen som helhet rör sig inom det här landskapet. Ett av de starkaste teman som lyfts är empowerment- eller egen makt om man vill låta lite mer svenskt 90-tal. Grundidén är ganska enkel. Människor är inte tomma kärl som ska fyllas med professionell visdom. De har egna resurser, erfarenheter och förmågor- och socialt arbete ska handla om att stärka dem så att de själva kan påverka sina liv. I teorin låter det fantastiskt. I praktiken är det ibland komplicerat. För vad gör man när någon inte orkar eller inte vill? Eller när deras val riskerar att skada dem själva eller andra? Då börjar empowerment krocka med andra teman. Och det är där etiken blir riktigt intressant. Ett närliggande men ändå ganska annorlunda tema är advocacy. Här handlar det mindre om att stärka klientens egen röst och mer om att själv använda sin röst för klientens skull. Lite som att vara en socialarbetarversion av en advokat fast i byråkratiska korridorer istället för rättssalar. Det här blir särskilt viktigt när klienten är barn, svårt sjuk, kognitivt nedsatt eller helt enkelt så nedtryckt av systemet att det inte finns något utrymme kvar att slåss. Då kliver socialarbetaren fram och säger... Okej, okay, jag tar den här striden. Men advocacy är också känsligt. För vem avgör egentligen vad som är klientens bästa? När går man från att företräda till att köra över? Och hur påverkas relationen om klienten inte håller med om hur du för deras talan? Det är lätt att vara hjälte i sin egen berättelse. Svårare att vara det i någon annans. Sen finns samhällsarbetet som är det där temat som ofta låter lite diffust tills man ser det i verkligheten. Det handlar om att jobba bortom individen, att se mönster, miljöer, strukturer att skapa mötesplatser, förebygga problem, bygga sammanhang där människor kan känna tillhörighet. Det är socialt arbete som inte alltid syns i enskilda beslut men som märks över tid. Mindre brandsläckning, mer stadsplanering för själen. Här blir frågor om integration, mångfald och strukturell diskriminering centrala. Och ja, det är politiskt laddat, vare sig man vill eller inte. Ett klassiskt och ibland lite obekvämt tema är normbildning och vägledning. Alltså idén att socialt arbete ibland faktiskt handlar om att säga det här funkar inte. Att hjälpa människor att förändra beteenden, värderingar eller livsstilar som skapar problem för dem själva eller för andra. Det här är extra tydligt i arbete med barn och unga eller med missbruk. Och det är här kritiken ofta kommer. Ord som disciplinering, kontroll och repression dyker upp. Risken att socialt arbete blir ett sätt att forma lydiga medborgare istället för fria människor. Men texten är noga med att skilja mellan repression och vägledning. Att sätta gränser behöver inte vara förtryck. Att visa normer kan vara ett sätt att hjälpa någon att få mer kontroll över sitt liv, inte mindre. Frågan är alltid hur det görs, av vem och med vilket syfte. Samma handling kan vara stöd i ett sammanhang och kränkning i ett annat. En skydd är kanske det tema som flest spontant förknippar med socialt arbete. Att skydda människor från våld, övergrepp, försummelse, exploatering. Här blir makten som tydligast och etiken som mest akut. För ibland innebär skydd att gå emot någons vilja, att tvång som händer ta, att ingripa, att fatta beslut som känns fel i magen men rätt på pappret. I de här situationerna prövas verkligen balansen mellan frihet, säkerhet och ansvar. Och så har vi omsorg och service som är den kanske minst dramatiska men mest vardagliga delen av socialt arbete. Att se till att människor får den hjälp de har rätt till. Äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, bostad. Inga stora livsprojekt, inga djupa personlighetsförändringar. Bara att livet ska fungera någorlunda. Men även här finns etik. För även service kan göras på ett sätt som stärker värdighet eller på ett sätt som bryter ner den. Poängen med hela det här avsnittet är egentligen inte att du ska välja ett tema och tänka det där är jag, utan att förstå att socialt arbete alltid är en blandning. Ibland är du coach, ibland ombud, ibland gränsvakt, ibland medmänniska, ibland administratör och din professionella identitet formas av hur du kombinerar de här rollerna. Men kanske finns det ändå en gemensam kärna. Texten föreslår två formuleringar. Dels att socialarbetare företräder en helhetssyn på människors livssituation. Att se hela bilden, inte bara symptomet. Dels att socialt arbete ytterst handlar om att människor ska få ökade möjligheter att leva ett värdigt liv. Och det är kanske där allt landar, inte i metoderna, inte i teman, utan i värdigheten. Nu har vi pratat om vad socialt arbete vill vara. Värdighet, empowerment, rättvisa, helhetssyn. Jättefint. Men nu kommer vi till den del där alla som faktiskt jobbat en vecka inom socialt arbete känner igen sig. Det går inte ihop. Inte alltid. Ibland inte alls. Och det är precis det här avsnittet handlar om. Etiska problem. Inte som något som händer när man gör fel, utan som något som är inbyggt i själva uppdraget. För etiska problem uppstår inte när man saknar värderingar, utan när man har för många samtidigt. När två saker som båda känns rätt krockar. När man oavsett vad man gör kommer lämna något viktigt bakom sig. Det är då det skaver. Det är då man börjar tänka på jobbet på kvällen. Det är då man hör klientens röst i huvudet när man står och borstar tänderna. Ta till exempel den omhändertagande attityden. Den låter ju snäll, varm, professionell. Men ibland glider den över i något annat. Något som långsamt, nästan omärkligt, tar ifrån människor deras egen initiativförmåga. Man börjar göra saker åt istället för med och plötsligt sitter klienten där och känner sig liten, passiv och lite dum trots att allt gjordes för deras bästa. Det är ett etiskt problem, inte för att någon var elak utan för att omsorg och kontroll blandades ihop. Eller tänk på relationen. Alla säger att relationen är central i socialt arbete, förtroende, allians. Men samtidigt jobbar du i en verksamhet som har kontroll, krav, uppföljning och ibland tvång inbyggt i sitt DNA. Hur skapar man en jämlik relation i ett system som per definition inte är jämlikt? Hur säger man du bestämmer själv och samtidigt om du inte gör det här kan det få konsekvenser? Det är som att försöka vara både coach och domare i samma match. Och sen har vi barnen. Alltid barnen. Barnets bästa kontra föräldrars rätt till privatliv. Ett klassiskt etiskt minfält. När ska samhället kliva in? När är det omsorg och när är det övervakning? Hur mycket lidande är tillräckligt för att motivera ett ingripande? Frågor som låter brutala, men som i praktiken måste besvaras- ofta med ofullständig information och tidspress. Ett annat återkommande dilemma handlar om stigmatisering. Du vill hjälpa, du vill förebygga, du vill stoppa en negativ utveckling. Men genom att peka ut ett problem riskerar du samtidigt att skapa en identitet- den där som är i riskzonen, den där familjen, den där klientgruppen. Och plötsligt är det inte bara ett beteende som problematiseras, utan en person. Det är ett högt pris, även om intentionen är god. Sen finns de där riktigt jobbiga konflikterna, där värderingar krockar rakt av. Individuell frihet mot jämställdhet. Respekt för kulturella uttryck mot barns rättigheter. Att stå upp för en klients val när de valen samtidigt förstärker ojämlikhet eller utsatthet. Det finns inga neutrala positioner här. Att inte agera är också ett ställningstagande. Och så kommer vi till de mer organisatoriska etiska problemen- som kanske inte låter lika dramatiska- men som äter upp människor inifrån- som konflikten mellan vad du bedömer är nödvändigt för klienten- och vad budgeten tillåter. När det finns inga resurser blir ett svar på en mänsklig kris. Eller lojalitetskonflikten mellan att följa verksamhetens riktlinjer- och att veta, innerst inne, att de inte leder till klientens bästa. Extra svår blir det när kollegor är inblandade. När någon du jobbar nära agerar på ett sätt som känns tveksamt ska du säga ifrån. Till vem? Hur mycket är misstag och hur mycket är mönster? Lojalitet uppåt, lojalitet åt sidan, lojalitet mot klienten. De kan inte alltid samexistera friktionsfritt. Texten är noga med att påpeka att alla dessa problem inte är bevis på att socialt arbete misslyckas. De är snarare tecken på att arbetet är moraliskt komplext. Och här kommer en viktig poäng. Alla etiska problem är inte egentligen etiska. Ibland handlar de om konsekvenser, evidens och fakta. Vad leder olika handlingsalternativ till? Vad vet vi faktiskt om effekterna? Det är empiriska frågor, även om de känns moraliska. Men bakom dem finns ofta större ideologiska frågor- hur mycket ansvar ska samhället ta? Hur mycket ansvar ska individen bära? Vad är ett rimligt pris för trygghet, för frihet, för ordning? Och det är frågor som inte går att lösa en gång för alla. De måste hanteras om och om igen i varje ny situation. Sen kommer den kanske mest obehagliga delen av avsnittet. De professionella riskerna. Inte för klienterna utan för dig. Risken att bli känslomässigt avtrubbad. Att empatin sakta byts ut mot irritation eller cynism. Att människor reduceras till diagnoser, problem eller ärenden. Inte för att du är en dålig människa utan för att jobbet är tungt, kraven är höga och skyddsmekanismerna smyger sig på. Och det är här etiken återigen blir personlig. Det handlar inte bara om vad som är rätt att göra utan om vem du håller på att bli. Vad jobbet gör med ditt sätt att se på människor, på världen, på dig själv. Så det här avsnittet är egentligen en stor varningsskylt men också en inbjudan. Varningsskyld för att socialt arbete alltid innebär etiska konflikter och att de aldrig helt kan elimineras. Inbjudan till att ta dem på allvar, prata om dem, reflektera och inte låtsas som att de bara är praktiska problem som kan lösas med en ny rutin. För i slutändan är det inte frånvaron av etiska problem som gör någon professionell. Det är hur man förhåller sig till dem. Okej, okay. nu händer det som alltid händer förr eller senare i socialt arbete. Någon säger ordet etik och plötsligt sitter man där med kant. Inte bokstavligen, tack och lov, men idéerna. De stora frågorna. De som låter abstrakta tills man inser att man redan brottas med dem varje dag fast utan att kalla dem vid namn. Texten gör något ganska smart här. Den försöker inte ge ett enda svar på vad etik är utan säger i princip etik är flera olika frågor som hänger ihop och om du inte vet vilken fråga du egentligen försöker besvara då blir allt rörigt. Så man delar upp det i fyra grundfrågor. Inte för att göra det krångligare, utan för att göra det begripligt. I Den första frågan är nästan pinsamt stor. Hur ska vi egentligen se på människans värde? Och här tar texten ingen omväg. Den landar direkt i människovärdesprincipen. Alla människor har lika och högt värde. Punkt. Inte beroende av prestation, intelligens, moral, nytta eller hur enkla de är att jobba med. Inte ens beroende av hur de behandlar andra. Värdet sitter i att vara människa. Det här låter självklart nästan banalt. Tills man börjar jobba. Tills man möter människor som gjort riktigt svåra saker. Eller som inte tar emot hjälp. Eller som kommer tillbaka för sjunde gången. Då märker man att människovärdet inte är en känsla. Utan ett ställningstagande. Något man måste hålla fast vid även när sympatin sviktar. Och texten är tydlig med att om man inte i grunden upplever mänskligt liv som värdefullt då faller hela etiken. Varför bryr sig om rätt och fel om ingen egentligen räknas? Sen kommer nästa fråga, som är den där som alltid dyker upp i huvudet när man står inför ett svårt beslut. Vad är det egentligen som gör en handling rätt? Här delar etiken upp sig i två klassiska läger som ofta låter som om de bråkar men som i praktiken ofta samarbetar. Pliktetik och konsekvensetik. Pliktetik är den där strikta kompisen som säger vissa saker gör man bara inte, punkt. Man ska vara ärlig. Man ska behandla människor lika. Man ska respektera värdighet, integritet, frihet. Man ska inte använda människor som medel. De här normerna har ett värde i sig själva, oavsett vad som händer sen. Och det finns något djupt mänskligt i det. Vi litar på människor som är ärliga, rättvisa och respektfulla. Inte för att det alltid lönar sig, utan för att det är rätt sätt att vara. Och här dyker Kant upp som en tysk filosofisk ande från 1700-talet- med sitt kategoriska imperativ. Det låter avancerat- men är egentligen två ganska enkla idéer. För det första- behandla aldrig människor enbart som medel- utan alltid också som mål i sig själva. Alltså använd inte människor som verktyg. För det andra- handla bara enligt regler- som du skulle kunna tänka dig att alla följer. Om det känns fel att alla gjorde så- då är det förmodligen fel. Men så finns konsekvensetiken- som istället lutar sig fram och säger- Okej, okay, men vad händer då? Vad blir effekten av det du gör? Vem påverkas? Hur mycket skada uppstår? Hur mycket nytta? Här blir etik nästan lite praktisk. Det handlar om att väga, jämföra, förutse inte vad som känns rätt i teorin utan vad som faktiskt leder till bäst konsekvenser för de människor som berörs. I socialt arbete är det här perspektivet extremt närvarande. Man tänker hela tiden i konsekvenser. Om vi gör så här, vad händer då? På kort sikt, på lång sikt, för barnet, för familjen, för samhället. Och här blir etik och evidens nästan oskiljaktiga. För att kunna bedöma konsekvenser måste man veta något om verkligheten. Texten är klok nog att inte välja sida. Den säger inte att pliktetik är bättre än konsekvensetik eller tvärtom. Istället säger den, ni kommer behöva båda. Ibland är normerna tillräckliga. Ibland är de inte det. Ibland måste man väga konsekvenser när plikterna krockar. Och ibland följer normerna just för att de över tid leder till bättre konsekvenser. Det är inte antingen eller, det är både och i en ganska rörig kombination. Och här kommer tre övergripande handlingsregler som nästan känns som ett etiskt fuskblad. Respektera personen, tänk generaliserbart och sträva efter bästa möjliga konsekvenser. Om du har de tre frågorna med dig så är du åtminstone på rätt plan halva. Men sen räcker inte ens det. För även om du vet hur du ska bedöma handlingar så kvarstår nästa stora fråga. Vad är egentligen ett gott liv? Vad är det vi försöker skapa konsekvenser för? Här blir det nästan existentiellt. Är ett gott liv ett liv med mycket glädje, med uppfyllda önskningar eller finns det vissa värden som är viktiga oavsett vad någon råkar vilja just nu? Texten går igenom tre klassiska svar. Det första är hedonism. Att lycka, njutning och glädje är livets mening. Det andra är önskuppfyllelse, att ett gott liv är att få det man själv vill ha. Och det tredje som texten lutar mest åt är att livet har flera egenvärden. Kärlek, kunskap, frihet, identitet, mening, sånt som gör ett liv djupt, inte bara bekvämt. Och här blir det väldigt relevant för socialt arbete. För om man bara tänker i termer av önskuppfyllelse, vad gör man när människors önskningar är destruktiva? Eller begränsade av utsatthet? Eller formade av våld och trauma? då räcker det inte att bara säga, du vill ju detta. Då måste man också våga ha en uppfattning om vad som faktiskt är värdefullt för ett mänskligt liv. Sista grundfrågan flyttar fokus från handlingar till personen som handlar. Vem ska jag vara? Vilket ansvar har jag i min roll? Det här är dygdetiken som smyger in utan att kallas så rakt ut. Det handlar om ansvar, karaktär, hållning, om vilken sorts socialarbetare man blir när man jobbar i en viss miljö med vissa ideal för ju mer makt du har, desto större ansvar. Och socialt arbete innebär makt, vare sig man vill det eller inte. Det ställer krav inte bara på vad du gör, utan på hur du är. Din grundinställning, din förmåga till empati, din vilja att reflektera, din beredskap att ifrågasätta dig själv. Och det är kanske här allt knyts ihop. Etik är inte tillägg till socialt arbete. Det är inte något man plockar fram när det blir krångligt. Det är själva fundamentet. Ett sätt att förstå människor, beslut, ansvar och sig själv i allt detta. Nu har vi alltså pratat om etikens grundfrågor: människovärde, plikt, konsekvenser, gott liv, ansvar. Stora ord, nästan lite svindlande. Och här gör texten något väldigt socialtjänstigt. Den säger: Okej, okay, nu räcker det med filosofirymden, nu går vi ner på jorden igen. Vad betyder allt det här konkret för socialt arbete? Svaret blir en hel bukett av etiska värden och normer. Inte för att göra det ännu krångligare utan för att visa att det här egentligen är samma idéer som dyker upp om och om igen fast i lite olika skepnader. Och längst ner i allt finns en tydlig bottenplatta. Alla människors lika och höga värde. Det är liksom moderprincipen. Allt annat vila på den även när det inte sägs rakt ut. Människovärdesprincipen är inte en åsikt bland andra. Den är själva förutsättningen för att socialt arbete överhuvudtaget ska vara meningsfullt. Om vissa människor i grunden räknas mindre, då finns det inget etiskt skäl att hjälpa dem mer än andra. Därför är det här en så central tanke i både svensk grundlag och i internationella dokument som FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Alla människor är födda fria och lika i värde. Inte lika lyckade, både. Inte lika snälla, inte lika stabila, men lika mycket värda. Ur den här principen växer idén om mänskliga och medborgerliga rättigheter. Och det här är viktigt i socialt arbete- för rättigheter gör något speciellt. De gör hjälp mindre beroende av välvilja. Det handlar inte om att vara tacksam för stöd- utan om att ha rätt till vissa livsvillkor- utbildning, hälsa, omsorg, en skäl levnadsnivå. Det betyder att socialt arbete inte bara är godhet- utan också skyldighet, samhällets skyldighet. Samtidigt räcker inte ett rent rättighetstänkande alltid. Det är här humanitet kommer in- Humanitet handlar om att se den konkreta människan i den konkreta situationen, att vara medkännande, lyhörd, att förstå att även om någon har rättigheter så kan livet ändå vara fruktansvärt svårt. Humanitet är det som gör att socialt arbete inte bara blir korrekt utan mänskligt. Solidaritet är kusinen i samma familj men med en lite annan ton. Solidaritet handlar om samhörighet, om att stå tillsammans, att bidra efter förmåga det är tanken bakom välfärdsstaten, skattesystemet, det kollektiva ansvaret. Men texten är ganska nykter här. Solidaritet är inte alltid möjlig på individnivå. Man kan kräva humanitet i kriminalvården, men inte nödvändigtvis solidaritet. Och det är okej. Okay. Solidaritet fungerar bäst som ett samhällsideal, inte alltid som en känsla i varje enskilt möte. När man pratar om socialt arbete går det inte heller att komma runt begreppet välfärd. Resurser, trygghet, säkerhetsnät, allt det där som gör att människor inte faller rakt igenom livet när något går fel. Men även här ställer texten den jobbiga frågan. Varför ska vi ha välfärd? Är det för att vi bryr oss? För att det är en rättighet? För att det är solidariskt? Eller för att det i längden gynnar oss själva? Det där sista, rationell egoism, dyker ofta upp i samhällsdebatten typ alla tjänar på ett tryggt samhälle. Och ja, det ligger något i det. Men texten antyder också att om det är den enda motivationen då är vi ute på halis. För vissa insatser inom socialt arbete kommer aldrig löna sig i snäv mening. De är ändå rätt. Sen kommer ett av de absolut mest centrala begreppen i hela dokumentet värdighet. Rätten till ett värdigt liv. Det här är stort i socialt arbete. Inför väldigt mycket av det man gör påverkar just människors känsla av värdighet. Hur man blir bemött. Om man får komma till tals. Om ens historia behandlas med respekt eller som ett problem som ska lösas snabbt. Integritet hör tätt ihop med värdighet. Rätten till en privat sfär. Rätten att inte bli reducerad till ett ärende, en journal, ett rykte. I socialt arbete är integritetsfrågor ständigt närvarande. Utredningar, dokumentation, register, informationsinhämtning. Bara för att något är möjligt eller lagligt betyder det inte automatiskt att det är etiskt oproblematiskt. Här krävs ständiga avvägningar mellan nytta och intrång. Frihet och självbestämmande är nästa stora värde och kanske det mest motsägelsefulla i socialt arbete. För å ena sidan ska man respektera människors val och å andra sidan jobbar man ofta med människor vars val är begränsade av missbruk, våld, psykisk ohälsa eller tvångslagstiftning. Texten betonar att socialt arbete både ska respektera och stärka självbestämmande. Inte alltid samma sak. Ibland står de i konflikt. Och då finns inga enkla svar. Demokrati och delaktighet breddar perspektivet ytterligare. Socialt arbete sker inte i ett vakuum. Det är en del av det offentliga. Och där gäller demokratiska värden. Öppenhet, opartiskhet, service. Men också delaktighet på individnivå. Även när människor inte är fria i juridisk mening, till exempel vid tvångsvård. Ska de så långt det går vara delaktiga i beslut som rör deras liv. Att bli lyssnad på är också en form av värdighet. Social rättvisa smyger in här- som ett lite större, nästan politiskt begrepp. Det handlar om mer än att följa lagen- lika för alla. Det handlar om att ta hänsyn till olika behov- olika startpunkter, olika sårbarheter. I socialt arbete betyder rättvisa- ofta att behandla människor olika- för att resultatet ska bli mer jämlikt. behandling är inte alltid- detsamma som rättvisa. Och till sist finns de där mer vardagsnära- men viktiga värdena. Ärlighet- Uppriktighet, icke-dömande hållning, strävan efter förståelse, personligt ansvar. Det är de som märks i samtalet i hur frågor ställs, i om klienten känner sig sedd eller bedömd. De går inte att skriva in i ett datasystem, men de avgör ofta hur socialt arbete upplevs. Så det här avsnittet är egentligen en lång påminnelse om att socialt arbete inte vilar på en enda princip, utan på ett helt värdesystem. Ibland samstämmigt, ibland motsägelsefullt, men alltid närvarande. Och den som jobbar med människor måste hela tiden navigera i det här landskapet med både hjärna och samvete inkopplat. Kapitel 6 Och nu blir det nästan lite obehagligt personligt för nu handlar det inte längre om system, principer eller värdeord utan om dig. Eller jag, den där framtida versionen av dig som sitter i ett samtalsrum har fem minuter till nästa möte och just fått en känsla i magen som säger det här är inte helt rätt. För en av de stora poängerna i texten är att etik inte bara är något man har i form av regler. Det är något man är. Något som tar plats i hur man lyssnar, hur man tolkar, hur man reagerar när ingen tittar. Och därför räcker det inte att vara kunnig. Man måste också ha vissa etiska egenskaper. Låter lite som en kontaktannonser, men häng med. En av de allra viktigaste egenskaperna som lyfts är omdöme. Inte magkänsla i betydelsen, det känns så utan professionellt omdöme. Förmågan att väga samman kunskap, regler, värden och den faktiska situationen här och nu. Omdöme är det som behövs när riktlinjerna pekar åt ett håll, klientens behov åt ett annat och tidsbristen åt ett tredje. Och det går inte att automatisera. Det är något man tränar upp genom erfarenhet, reflektion och misstag. Sen kommer ansvar. Och ansvar här betyder inte bara att följa lagen eller göra det som står i arbetsbeskrivningen. Det handlar om att förstå konsekvenserna av sitt handlande även när de inte var avsiktliga. Att stå kvar i beslut. Att inte gömma sig bakom systemet när någon faktiskt drabbas. Det är lätt att säga, jag gjorde bara mitt jobb. Det är svårare att säga, jag var en del av det här och det påverkade en människa. Nästa egenskap är integritet. Och här menas inte privatliv utan inre stadga. Att kunna stå för professionella värden även när det blåser. När kollegor tycker annorlunda, när organisationen pressar, när det hade varit bekvämare att titta bort. Integritet är det som gör att man inte långsamt glider iväg från sina ideal utan att märka det. Och ja, det är tröttsamt. Men alternativet är värre. Empati dyker upp, förstås. Och här är texten ganska noga med att skilja empati från att känna med. Empati är inte att bli överväldigad av andras känslor. Det är förmågan att förstå hur det kan vara att vara någon annan utan att tappa bort sig själv. För mycket empati utan gränser leder till utbrändhet. För lite empati leder till kylighet. Det etiskt svåra är att hitta balansen. Respekt är nära släkt med empati, men mer handlingsinriktad. Det handlar om hur man faktiskt behandlar människor. Tonfall, ordval, om man lyssnar klart, om man förklarar beslut även om de är negativa- Respekt visas ofta tydligast i de situationer där klienten inte får som hen vill, för det är då maktskillnaden blir som mest synlig. Texten pratar också om ödmjukhet, vilket kanske inte låter så sexigt, men är helt avgörande, att veta att man kan ha fel. Att ens tolkning inte är den enda möjliga. Att klienten vet saker om sitt liv som du aldrig kan veta fullt ut. Ödmjukhet är det som gör att man ställer en extra fråga istället för att dra en snabb slutsats. Mod är en annan egenskap som smyger in. Mod att fatta beslut som inte är populära. Mod att säga ifrån när något känns fel. Mod att ta upp etiska frågor även när stämningen i arbetsgruppen helst vill undvika dem. Etik kräver mod, för det är alltid lättare att vara tyst än att vara besvärlig. Sen finns självreflektion, som nästan blir som en metakompetens. Förmågan att granska sina egna motiv. Varför reagerade jag så starkt just nu? Varför blir jag irriterad på den här klienten, men inte på den andra? Vad i mig själv aktiveras i den här situationen? Utan självreflektion riskerar etiken att bli något man applicerar på andra, men aldrig på sig själv. Texten lyfter också vikten av att kunna hantera känslor professionellt. Inte förneka dem, men inte låta dem styra okontrollerat heller. Ilska, frustration, sorg, uppgivenhet. Allt det finns i socialt arbete. Etisk professionalitet handlar inte om att vara känslolös utan om att kunna använda känslor som information snarare än som beslutssystem. Och till sist kommer uthålligheten. För etisk praktik är inte en engångsinsats. Det är ett maraton i motvind. Det kräver att man orkar hålla fast vid världen även när resultaten uteblir, när systemet är trögt och när människor inte blir hjälpta på det sätt man hoppades. Uthållighet handlar om att fortsätta bry sig utan att brinna upp. Så det här kapitlet säger egentligen du kan ha världens bästa lagar, mest genomtänkta etiska koder och starkaste värdegrund. Men i slutändan är det den professionella personen som avgör hur socialt arbete faktiskt blir. Etik sitter inte i dokumenten, den sitter i handlingarna, i mötet, i hur du väljer att vara, dag efter dag. Och ja, det är krävande. Men det är också därför socialt arbete är ett professionellt yrke, inte bara en uppgift. För om det är något hela den här texten långsamt har försökt banka in så är det här. Etik är inte något man vet, det är något man gör. Om och om igen, i vardagen, i stressen, i alla de där situationerna där det inte finns ett rätt svar, bara olika grader av fel. Och just därför räcker det inte med värdeord, koder och goda intentioner. Man måste reflektera, aktivt, medvetet, tillsammans med andra. Etisk reflektion låter ibland som något man gör på en konferens med post och blädderblock. Men texten är ganska tydlig med att det snarare är ett överlevnadsverktyg. För utan reflektion händer två saker och ingen av dem är bra. Antingen börjar man fatta beslut på autopilot, rutin, vana, så här gör vi här. Eller så blir man helt paralyserad, osäker på allt, rädd för att göra fel. Etisk reflektion är det som håller en någonstans mittemellan, handlingskraftig men eftertänksam. I praktiken handlar etisk reflektion om att stanna upp och försöka förstå vad det egentligen är som pågår i en situation. Inte bara vad som hände, utan varför det kändes svårt. Vilka värden stod mot varandra? Var det självbestämmande mot skydd? Rättvisa mot omsorg? Lojalitet mot klienten, mot lojalitet, mot organisationen? Ofta är det först när man sätter ord på konflikten som den blir hanterbar. Texten betonar att etiska problem sällan är isolerade. De uppstår i sammanhang i organisationer, i strukturer. Därför kan man inte heller lägga hela ansvaret på den enskilda socialarbetaren. Etik är både ett individuellt och ett organisatoriskt ansvar. Om arbetsmiljön inte tillåter reflektion, om tempot är för högt, om frågor om värden ses som besvärliga, då blir det mycket svårare att arbeta etiskt, oavsett hur kompetent och engagerad man är. Här blir kollegial reflektion central. Att faktiskt prata med varandra om svåra situationer, inte bara om vad man gjorde utan om hur det kändes och varför det var svårt. Det kräver tillit och mod. För det är obekvämt att erkänna osäkerhet, irritation, tvivel. Men alternativet är att var och en sitter ensam med sina etiska konflikter. Och det slutar sällan bra. Etisk reflektion handlar också om att skilja mellan olika sorters problem. Ibland känns något etiskt fel. Men egentligen handlar det om brist på resurser, otydliga riktlinjer eller dålig organisation. Och ibland gömmer man etiska konflikter bakom praktiska ord. Det går inte kan betyda att vi har inte tid, men också det här skaver mot mina värderingar. Att reda ut vad som är var är en del av det etiska arbetet. Texten lyfter fram behovet av strukturer för reflektion, handledning, etiska råd, återkommande samtal. Inte som lyx utan som nödvändighet. För när beslut påverkar människors liv på djupet då är det orimligt att förvänta sig att varje socialarbetare ska bära hela det moraliska ansvaret själv i sitt eget huvud mellan två möten. Och sen finns det en annan, nästan lite smärtsam poäng. Etisk reflektion garanterar inte att det känns bra. Ibland leder reflektionen till insikten att man gjorde det minst dåliga alternativet. Ibland till att man inser att man inte hade något bra val alls. Etik handlar inte om att alltid kunna vara nöjd, det handlar om att kunna stå för sina beslut även när de är tunga. Texten är också tydlig med att etik inte är statisk. Värderingar förändras. Samhället förändras. Det som såg som självklart för 30 år sedan kan idag upplevas som problematiskt. Därför måste etisk reflektion vara levande. Något man återkommer till. Något som tillåter omprövning. Annars riskerar etiken att stelna till tradition eller dogm. Och kanske är det här den viktigaste slutsatsen av allt. Etisk kompetens är inte att alltid göra rätt. Det är att ta ansvar för att tänka, känna och resonera kring det man gör. Att inte fly från svåra frågor. Att inte reducera människor till problem. Att inte gömma sig bakom regler när det egentligen handlar om värden. Så när man lägger ihop hela den här texten från etisk kod, via värden, dilemman, teorier och personliga egenskaper, så blir bilden ganska tydlig. Socialt arbete är inte ett tekniskt yrke. Det är ett moraliskt yrke. Ett yrke där besluten alltid är inbäddade i värderingar, relationer och konsekvenser för andra människor. Och det är därför etik inte är ett sidospår i utbildningen. Det är själva vägen.